корупційних схем в українській політиці за режиму Януковича. Уночі з 24 на 25 грудня 2013 під час подій Євромайдану на Бориспільській трасі неподалік Києва авто Тетяни Чорновол притиснув до узбіччя та примусив зупинитися автомобіль Porsche Cayenne після чого з нього вискочили двоє невідомих чоловіків спортивної статури, які жорстоко побили журналістку. У мережі є відеопогоні, зафіксоване відеореєстратором в салоні машини «Чорновол». Побиття сталося після того, як «Чорновол» їздила знімати фешенебельні будинки